éxito ¡Qué bueno es el verano! Llegó el verano, llegó el verano, llegó el verano ¡Ay, que tendrá el verano! Llegó el verano, llegó el verano, llegó el verano Y de frío ya me río llegó el, verano, llegó el verano, llegó el verano, llegó el verano Y tú ya no estás conmigo Y es que el verano lo tiene todo Tiene piscina, tiene playita, tiene bambinas, tiene tanguitas, tiene sangrías, me melo... Andreuencs, Andreuenques, benvinguts, benvingudes a la sintonia de Ràdio Trinitat Vella des d'aquí, des del 91.6 de la FM i també a través d'internet www.rt-fm.com dues vies per sintonitzar-nos, dues vies per escoltar-nos i per seguir-nos doncs, durant aquesta hora, perquè el que volem és fer-te gaudir de diferents informacions, diferents accions, tot això englobat ho agafarem i us ho suportarem durant aquesta hora invierno que no que no i qui serà el responsable o les responsables de que tot això funcioni d'allò més bé Doncs la Belncano molt bon dia bon dia Jordi. També tenim a la Raquel ballesteros bon dia bon dia També a la, a la part tècnica tenim el que gran geni de la comunicació el que porta a la taula i sense el qual doncs, no podríem fer aquest programa en David Pérez doncs, nosaltres recomencem aquest programa i ho fem així, amb ganes i amb il·lusió de que tots vosaltres doncs, estigueu a la nostra sintonia per gaudir, doncs, ara mateix farem una pausa i anem cap a saber quines són les principals notícies que ens arriben a la nostra redacció això ho farem ara mateix després d'escoltar aquest final musical ja llego Verano Verano Verano Si és lo mejor verano, verano Verano Doncs sí senyor, verano, verano Això és el que nosaltres volem I fer-vos gaudir a través de les zones Doncs ara sí, ara comencem A repassar les notícies del dia I parlem de la fàbrica i Coats Què és la fàbrica i Coats? Doncs ara mateix una fàbrica en desús, però ben aviat doncs obrirà el Centre d'Art a la Tardó. El Centre d'Art Contemporani de Barcelona s'obrirà a l'octubre dins de la nau central de la Fabra i Coats, en un espai d'uns 600 metres quadrats, que també a la Tardó s'erigirà en el vaixell al de les fàbriques de creació de la ciutat. El Centre d'Art, una petita peça en aquest immens equipament destinat a servir els creadors de totes les disciplines, s'inaugurarà amb una exposició de performance comissariades per David G. Torres. La mostra farà interactuar el treball de tots artistes de diversos orígens i generacions, dels 90 fins avui, amb la idea de contrastar actituds i intencions a l'entorn de la pràctica de la performance. El centre d'art de la Fabra i Coats, molt discutit en el sector per la seva situació i el seu concepte, sortirà sense director el regidor de Cultura de l'Ajuntament de Barcelona, Jaume Siurana, sosté que no es nomenarà fins que no estiguin habilitats els 2.500 metres quadrats que ha d'acabar tenint el centre d'art, un cop afegits als altres espais de l'antiga fàbrica tèxtil i no passarà abans de 3 anys. I sense la taula curadora acaba de fer la selecció dels projectes artístics de cada temporada. La Generalitat i el consistori destinaran uns 600.000 euros anuals a parts iguals per fer funcionar el centre. I què passarà a l'estiu? Doncs fins l'estiu del 2013 s'han programat dues mostres, la de Torres i una altra, que no es regiran per aquesta taula comissarial estarà formada per dos representants... ...del MACBA, després dos, del, com són Bartomeu Marí i Carles Guerra... ...dos de l'ICUP, és a dir, de l'Institut de Cultura... ...de Indústries Culturals de Barcelona, com és l'Adrià Agual... ...i en Homs i, i un del Consell de Cultura, probablement... ...en Daniel Girard Miracle. Un, un altra de la Generalitat, que seria la Conxita Oliver... ...i un setè professional que seria escollit... ...pel ple de Consell de Cultura. A la tardor s'inaugurarà el centre d'art i també tota la maquinària de la Fabra i Coats, concebuda per ser una gran fàbrica de creació, versàtil, oberta i sensible, segons remarca Urana a les problemàtiques d'avui dels creadors. El projecte de la Fabra i Coats no està acabat, ni de molt. S'han rehabilitat i equipat 6.500 als 12.000 metres quadrats que té, però el consistori està impacient per obrir-lo. De fet, fa algunes setmanes que hi ha activitat. Algunes entitats tenen taula, companyies teatrals s'assagen pel grec, etc. En el context actual, els creadors tampoc no poden esperar. Molt bé, doncs també tenim d'altres informacions relacionades amb, amb els trens. I és que l'estació de Sant Andreu Comtal comença ja a prendre forma. Les feines de construcció de la línia d'alta velocitat entren en una nova fase. A ha iniciat la cobertura de la nova estació de Sant Andreu Comtal compresa en el tram eh, entre la Sagrera i el Nus de la Trinitat. Molt bé, doncs hem de dir en aquesta nova etapa de les obres ADIF ha iniciat l'execució de la cobertura corresponent a la part central, que s'ha dividit en nou fases. La primera d'aquestes té una superfície de 1.800 metres quadrats i correspon a la zona en què s'ubicarà el futur edifici de l'estació. La llosa de cobertura d'aquest tram de 4,2 quilòmetres de longitud tindrà una superfície de 14.000 metres quadrats. L'estació de Sant Andreu Comptal és una de les infraestructures més destacades d'aquest tram. La construcció està pressupostada en més de 245 milions d'euros. La cobertura de les vies transformarà la infraestructura ferroviària i permetrà crear nous corredors soterrats per a les noves línies d'alta velocitat i d'ample convencional. Molt bé, i ara ara sí, ara ens fixem en el nostre barri perquè precisament ahir va haver-hi un consell extraordinari de barri del qual després la Manoli ens, ens informarà, però hem de dir que l'ocupació de pisos 8 genera nous problemes de convivència en aquest barri, l'altra unitat veia. Els veïns de la Trita Vella denuncien que l'ocupació d'algunes cases i pisos al barri ha generat problemes nous de convivència. Denuncien, a més, que les famílies que viuen han començat a fer negoci amb les ocupacions. Això, sumat al tràfic de droga que atamia la zona, els incrementa la sensació d'inseguretat. Doncs sí, el tràfic de droga a la Trinitat Vella continua preocupant els veïns, però des de fa uns mesos doncs, tenen un neguit afegit, és l'ocupació de pisos buits al barri, una pràctica que, segons els veïns, és cada cop més habitual. Aquestes cases van ser els primers habitatges ocupats. Fins fa dos anys encara hi vivien alguns dels funcionaris de la presó de la Trinitat, però l'estiu passat diverses famílies s'hi van instal·lar. Segons anuncien els veïns, les ocupacions s'han estès a diferents blocs de pisos del barri i això ha generat problemes de convivència. És el cas d'aquest edifici del carrer de la Foradada. Després d'aquest ensurt, el pis va ser desallotjat, però fa uns dies algunes persones hi van entrar per la finestra. Segons els propietaris, els problemes han tornat. Doncs, tot i que els Mossos d'Esquadra han informat que no tenen constància d'aquestes ocupacions, l'associació de veïns calcula que hi ha com a mínim sis pisos ocupats a la Trinitat Vella. El més greu, segons els veïns, és el que els nous inclins han començat a fer d'aquesta pràctica il·legal doncs, un negoci. Segons aquesta associació de veïns, s'incrementa la sensació d'intranquil·litat a la zona i per això tornaran a sortir al carrer per reclamar un barri digne, tal com ho van fer l'any passat. La primera activitat popular serà una sardinada diumenge vinent i no descarten convocar noves manifestacions cada dijous. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres comencem el nostre programa d'avui. de la Trinitat Vella ja volem parlar avui, abans però escoltem una mica de música per ambientar-nos i per anar-nos doncs, això, anar escalfant l'ambient amb, amb aquests temes de diferents estius que ens han acompanyat al llarg de la nostra vida. Escoltem música i tornem. I atenció al que escoltes ara, no deixis perdre el ritme que portes dins amb aquest tema que ens arriba de la mà de Manhattan Transferera a l’estiu de 1992 i el que escoltes aquest cume. Molt bé, doncs continuem amb el nostre programa d'avui i ara mateix tenim a la Manoli de la Loteria d'aquí de la Trinitat Vella perquè volem que ens informi del Consell Extraordinari de Barri que es va realitzar ahir aquí al, al nostre barri. Hola Manoli, buenos días. Buenos días. Pues, ¿qué es lo que pudimos escuchar ayer en este Consell Extraordinari de, de Barri? Pues bueno, bueno, fue un Consell extraordinari como tú dices, uh -huh. para... Eh, Para ver el, a la gente, para enseñar sí. a la gente uh -huh. Dan a, a conocer, mejor dicho, el plan integral de Trinidad Vella uh -huh. Que se pondrá en marcha ahora en septiembre ya Porque según dicen algunos, esto es una copia de una... Sí, de, es algo un que se... de un pueblo de Tarragona, sí. de un barrio, digamos, de, sí. de Esplau o algo así se de llama De Camclá o algo Camp así De sí, sí. Y entonces, pues, de hecho ellos ya nos llamaron al ayuntamiento, a la asociación, nos pidieron disculpas uh -huh. por esto, pero bueno, que nosotros cuando nos lo presentaron, que no lo presentaron en el centro cívico uh -huh. en, sí. en, el mes de, en el mes de junio fue, a principio de junio, uh -huh. y entonces nosotros, la verdad, que lo que vimos es una cosa que se podía acoplar al barrio perfectamente, que es lo que necesitamos en el barrio. Claro claro, es que a veces pues no sabíamos, no sabíamos que era esto claro, es que a veces mmm, pues no, da, da igual no que sea una copia de, de otro sitio mientras es, se pueda exacto, adaptar es que no lo explicaron punto por claro. punto y la verdad es que mmm, al, al barrio le va mmm, fantástico super bien, claro uh -huh. y entonces nosotros fue lo que eh, uh, sí. lo que vimos bien y entonces fue lo que aprobamos Pero bueno lo que más nos gustó uh -huh. lo que lo sí. que más nos gustó uh -huh. es que mm, sí. eh, eh, es que sí. eh, mm, se podía acoplar al barrio no se, No, era abierto abierto o sea que era un plan era un plan abierto sabe al barrio uh -huh. perdone disculpe, que, que estoy trabajando ¿Sí? y era un plan abierto que sí. nosotros podemos Eh, ...añadir lo que veamos que eh, falta... ...o podemos uh -huh. quitar lo que veamos que sobra... Claro. ...y también podemos dar prioridad... ...a algo que sea más urgente en el barrio... Uh -huh. ...como esto, y eso es lo que más nos gustó... ...y eso sigue así, es un plan abierto... ...podemos estudiarlo... ...lo, lo bueno es que lo vamos a hacer... ...todas las asociaciones del barrio, los 48... Uh -huh. Muy ...que bien. somos... Y, uh -huh. y eso la verdad es lo interesa nosotros nos da bueno no hubiera gustado mejor que lo hubieran hecho lo hubieran estudiado y hecho para el barrio pero bueno tampoco al fin y al cabo lo que nos interesa es que le vaya bien al barrio bueno lo que es lo que es importante es que es, es que esto que me acabas de decir ahora mismo ¿no? de que está, está abierto y que, es que, los, que vecinos, gustó, claro, los vecinos las ves que nosotros... pueden ir ir diciendo la suya a medida de que uh, vaya evolucionando pues todo exacto, exacto. Éramos a un plazo, empezaremos ahora en septiembre, me dan plazo hasta diciembre. Uh -huh, Entonces, bien. según veamos, pues oye. Mhm. Y de ¿Y se trataron algunos temas más también? Eh, sí, pues bueno, un tema también, pero fue precisa para esto más que nada. Uh -huh, vale. Eh, el logo lo de más fue tocando puntos del barrio, la gente ruego y si pregunta cada uno digo, puso lo que lo que le pareció bien y... Porque el tema de la ocupación también preocupa al barrio Sí, esto de hecho, no sé si sabréis uh -huh. que hubo una redada ayer por la, por la mañana, a las seis de la mañana uh -huh. y, y me parece detuvieron cuatro o cinco personas de allí de la calle foradada o sea, que lo, lo que parecía que no se podía hacer nada, finalmente ayer por la mañana se pudo no, hacer no, algo. No, no, no, no, no. Lo de las viviendas está ocupadas, sí. eso está en manos del juez. Uh -huh. Hasta Muy que bien. no eh, salga el del juez, hasta que no salga el juicio, pues uh -huh. no se puede hacer nada. De hecho... En el próximo Consejo de barri que tendremos en septiembre, el día 3 de septiembre, sí. eh, vendrá el director de... De, de Habitatge. No, de, uh -huh. de, de, de la cárcel digamos. Ah, de, de la prisión, sí. De la prisión, el uh -huh. director general aquí de Cataluña. Uh -huh. Vendrá y entonces él nos pondrá cómo está ahora, uh -huh. a nivel de la justicia, esto concretamente. Uh -huh. También otro tema eh, sería la, la cárcel de, de Trinidad. ¿Qué es, que es lo que se hace? que es mm... La cárcel de Trinidad, mm, sí. estamos en ello, pero claro, es que ahora no hay, no hay, claro. no hay el cajón está vacío uh -huh. y no hay nada. Pero bueno, es que en realidad con esto, como hemos dicho tampoco tiene que hacer grandes inversiones en aplanar aquello para de ponerlo un poco decente uh -huh. que el pueblo el barrio lo pueda utilizar aparcando o algunos señor si algunos asientos de estos de madera o algo, por lo menos limpiarlo ah. y que el barrio pueda utilizar ese espacio que no quieren ahí aislado para que no pueda nadie utilizarlos uh -huh. de otra uh -huh. manera que no sea uh -huh. para el barrio es lo que te quiero decir uh -huh. sí sí ¿Y volveremos a salir a la calle para...? Sí, sí, sí. Lo que pasa es que ahora ya uh -huh. hacemos vacaciones. Ahora será a partir de septiembre. Claro. La, la mayoría sí de la gente está afuera. Porque no podemos uh -huh. no podemos bajar los brazos porque enseguida... Uh -huh. Claro. De no hecho, sé. hay uh -huh. otro punto de, sí. de droga más en otros sitios. Bueno, droga de de cocaína uh -huh. y entonces, esto en qué zona sería esto sería en el barrio sí. hacia la carretera de rivas por allá por allí detrás sí. Sí. O sea, prácticamente tocando lo que es la salida de barcelona exacto, exacto uh -huh. al final uh -huh. Muy entonces bien. pues estamos en ello a ver porque no queremos que eso vaya más y que uh -huh. ...y que siga, eh, tengamos problemas... ...como estamos teniendo allá... ...en aquella otra parte del barrio... Claro. ...pero bueno, eso son cosas de los Mossos de escuadra... ...ellos ya... Uh -huh. ...de acuerdo... ...pues si tienes alguna cosa más a añadir... ...al respecto... ...pues no, que el día 26... Sí. ...tendremos una reunión importante... ...en la asociación de vecinos... ...con... Uh -huh. ...con el Blasi... ...el Salvador, el gerente... todo del ayuntamiento... Uh -huh. Y entonces, pues eso, si hablamos, ya te comentaré Pues sí, el día 26, a ver si podemos estar por ahí. ¿Esto, ¿Dónde se realiza? No, esto sería a nivel de asociación de vecinos, ¿sabes? Vale, de acuerdo. Pues a ver qué es lo que podemos sacar de esta reunión con el regidor del distrito y con el gerente para poder pues, tirar adelante estos temas que preocupan a, a los vecinos. ¿no? Vale, pues gracias. Muy bien, pues, vale. Manuel, muchas gracias. Adiós. Vale. Molt bé, doncs aquesta era la informació que us havíem de donar, ara el que farem serà una petita pausa, escoltem una mica de música i tornem ja directament amb els nostres horòscops, el, quins són els horòscops de, que és el que ens depara en els pròxims dies, doncs tot això ho sabrem després. Haciendo el amor que escoltes ara mateix, des de l'estiu del 1999, és la música de Lalo Rodríguez. I aquest tema, doncs, evidentment, segur que us sona. Es diu Ben, devora'm i otra vez. Doncs així, d'aquesta manera, nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. I si ara us parlàvem del Consell Extraordinari de Barri de la Trinitat Vella, que es va realitzar ahir... Doncs ara hem de parlar-vos de diferents consells extraordinaris que es realitzaran avui el dimecres i el dijous. Doncs precisament avui a les set mitja hi haurà el, el consell extraordinari del barri de Baró de Vivè. Això serà el centre cívic al passeig de Santa Coloma número 104 interior. Més coses. de Demà dimecres a les 7 mitja hi haurà el Consell Extraordinari de Barri de la Sagrera, al Centre Cívic de la Sagrera, al carrer Martí Molins, número 29. I ja per acabar, dir-vos que eh, aquest dijous a les 7 i doncs, hi haurà un altre Consell Extraordinari de Barri, en aquest cas en el de Naves, que es realitzarà al Casal de Gent Gran de Naves, al carrer Sant Antoni Maria Claret, se'n farà amb carrer Trinchant. I ara el que fem és escoltar els nostres horòscos veure que ens deparen els nostres. Hola amics, benvinguts de nou a l'espai de l'horòscop de la setmana. I com sempre comencem amb aquestes supersticions o curiositats. I avui parlarem de Galícia. I diu així. Galícia és una terra de costums molt arrelades en antigues i profundes creences que inclouen supersticions i llegendes paganes entremesclades amb un fort component religiós. A la pràctica això es tradueix en moltíssimes festes, romeries i fires. Doncs després d'aquesta introducció anem a centrar-nos ja en l'horòscop de la setmana i comencem com sempre per l'Àries. Increment de les qüestions relacionades amb el seu treball. Podria rebre alguna notificació per part dels seus superiors, per la qual cosa haurà de contactar o parlar amb les persones indicades.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 Dies útils per a efectuar petits viatges, per posar al dia la correspondència i per demanar algun favor a la família. Assimilar algun passatge complicat d'un llibre que s'estigui estudiant i es poden prendre notes si s'espera que li serveixin per a més endavant. Bons aspectes per a tota classe de consultes difícils.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 D'altra banda, li podem indicar que durant el mateix període de temps hi ha la possibilitat de rebre males experiències dins del terreny afectiu. BALANÇA Dies de tranquil·litat on el factor més important serà la relació amb la seva llar. Podria sorgir un problema per part de la seva parella, la qual li demanarà consell sobre el mateix, intercedint així vostè en l'assumpte. Haurà, per tant, d'anar amb molt de compte per evitar fregs o enfrontaments amb la seva parella. Scorpio. Aquest trànsit, al seu abast, li donarà tranquil·litat en general i bona relació amb les persones del seu entorn. Sagittari Noves relacions sentimentals es poden originar aquests dies. Bon humor, enamoraments, bona sort en general i particularment en enlaçar. És el moment de jugar a la loteria. Capricorn. Seria qüestió d'aprofitar per efectuar un petit viatge d'estudis o de plaer. Per demanar una cita, per buscar una idea, una fórmula, el títol d'un article o d'una obra per escriure cartes que sol·liciti inspiració i diplomàcia i també per escollir col·laboradors. Aquari. Durant els propers dies, la seva constitució s'ha de sotmetre a una major receptivitat en relació a infeccions, com podria ser un refredat constipat a la grip procuri cuidar l'aspecte la, de la salut i també el del seu estat emocional. Peixos, possibles novetats vinculades amb la llar, contacte amb els pares. A part d'això, poden dir-li que aquesta serà una època de tranquil·litat en general. Doncs bé, amics, això és tot. La propera setmana es tornem a retrobar aquí, en aquest mateix punt del diàl. Fins aleshores que passeu un bon dia i una bona setmana. A reveure. Molt bé, doncs així d'animats, nosaltres que després d'escoltar els horòscops del dia, ara el que escoltes a través de la sintonia de Ràdio Trinitat Vella i per tot el districte de Sant Andreu, la música d'Atalia, amb aquest tema que ens feia arribar a l'estiu del 1997. Era el tema anomenat Mujer Latina. I avui és dimarts, i com cada dimarts nosaltres dediquem un temps a la seguretat. Volem parlar ara mateix amb la Guàrdia Urbana del Districte de Sant Andreu, volem parlar del tema de seguretat i mobilitat, i en concret de l'operació estiu. Tenim amb nosaltres el caporal Solís, molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs si ens pots explicar què és el que teniu pensat realitzar aquest estiu. Sí, bé, amb l'arribada de l'estiu, que facilita l'afluència massiva de persones en determinats espais públics i d'oci, cal fer compatible el descans dels veïns de l'entorn així com mantenir els nivells de seguretat i convivència a l'espai públic. Mm. Aquest any també es preveu una gran afluència de turistes amb increment dels que procedeixen de creuers que arriben a la nostra ciutat. Amb aquest dispositiu d'operació estiu es pretén assegurar els nivells de convivència, seguretat i mobilitat a la ciutat mm. amb la finalitat de que l'espai públic representi un àmbit de llibertat, tolerància i participació que faciliti el desenvolupament de l'activitat quotidiana dels residents i dels forenins. Uh -huh. O sigui que puguem conviure entre tots. Sí, aquest eh, dispositiu es va iniciar el 24 de juny i es manté fins al 30 de setembre del 2012. Uh -huh. És d'àmbit de ciutat, és tota la ciutat la que està implicada i les 24 hores del dia. Uh -huh. Molt bé. O sigui que ja en Guàrdia Urbana durant tot el dia atenint aquestes aquestes inspeccions. No? Aquesta... Sí, dintre d'aquesta de, campanya d'estiu uh -huh. eh, hi ha unes ordres específiques, eh, per exemple, ja es va fer la rebella de Sant Joan, eh, uh -huh. queden pendents encara la festa major de Gràcia, la festa major de Sants, uh -huh. i en diferents actes a la ciutat, que necessitan un dispositiu especial de, de guàrdia urbana. Mm. I tot això és el que queda previst dins d'aquest operació estiu. Per tant, és un dispositiu que no només afecta a Sant Andreu, sinó que afectaria a tota la ciutat de Barcelona. Sí, és tota la ciutat en general, tota la ciutat. Dins del districte el que tenim són placetes i espais on es uneix la jovent, els jovents i, bueno, amb la seva presència en aquests llocs, pues, no sé, xarren, riuen i determinades hores pues, ja molesten els veïns. La uh -huh. nostra missió és controlar aquests espais uh -huh. per evitar aquestes molèsties. Perquè hi diferent, ha diferents actes que vosaltres eh, teniu més o menys controlat el que pot passar o, o, més o, menys, o que vosaltres hi pugueu ser presents. No? Sí, bueno, hem tingut la Praia de Barcelona que això va ser a finals de juny al eh, mes de juliol hem tingut la cursa de la Vila Olímpica el Festival del Grec, que es desenvolupa durant tot el mes, uh -huh. eh, la festa de la Harley, eh, mongic de nit, uh -huh. el mes d'agost ja tenim previst la Festa major de Gràcia, la de Sants, el torneig del Joan Gamper, la Ciutat de Barcelona, una etapa final de la Volta Ciclista a Espanya, que té final d'etapa aquí a, a la ciutat, uh -huh. i al setembre, doncs, a més d'alguna cursa, doncs són les festes de la Mercè tractament ah, eh, cada, cada espai, cada acte té la seva, la seva ordre de servei uh -huh. amb els efectius necessaris per cobrir aquest aquests serves. Uh -huh. I de quina manera vosaltres actueu de com, com porteu a terme-me doncs, aquest aquestes actuacions en aquests actes? Bé, amb la previsió d'assistència d'altres anys, els recorreguts uh -huh. doncs els dispositius es, es fan amb els comandaments necessaris, es programen eh, els canals de comunicació, eh, es preparen el personal que tenen que cobrir determinats punts per tallar trànsit, per fer els desviaments, i sobretot per protegir eh, en actes multitudinaris pues, al públic. Uh -huh. Sobretot s'han de prendre mesures eh, diguem, de caràcter general. No? Sí, aquesta ordre de servei el que estableix és la la finalitat que té és mantenir durant el període estival els nivells de seguretat ciutadana, de convivència, de mobilitat, uh -huh. a tota la ciutat, i especialment a les zones del centre, del front marítim, i zones amb més presència de turisme, no? per evitar um, els trileros, la venda amb volant, etc. Els objectius generals són mantenir la mobilitat i la seguretat del trànsit, mantenir la seguretat ciutadana en col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, uh -huh. controlar l'ús intensiu de les platges, les places, controlar el complement de la normativa dels establiments, de, de pública concurrència, uh -huh. reduir la contaminació acústica, especialment de nit, i evitar uh -huh. festes no autoritzades. O sigui que A les platges també teniu la vostra actuació. A les platges aquest any, precisament, eh, s'ha creat una, una unitat especial com eh, uh -huh. eh, bueno, eh, 80 agents i es dediquen única i exclusivament a la vigilància de platges. Molt mm bé. -hmm són uns 80 agents que s'han dedicat únicament als corresponents capurals i comandaments. Després teniu policia de circulació. Sí, bé, per reduir accidentalitat dintre d'aquesta operació estiu es van fent diferents ordres de servei tenim una campanya que s'està realitzant en l'actualitat que és eh, per incrementar la seguretat viària l'objectiu és disminuir l'accidentalitat any rere any es va disminuint però aquest any Eh, com l'any passat han crescut el número de, de ferits i morts per desgràcia entre uh -huh. els motoristes, vehicles de dues rodes i vianants. Sí. I és aquí on estem incidint més intentant eh, fer respecte als passos de vianants, intentar evitar la circulació de vehicles per les voreres intentar que els vianants respectin la senyalització, els semàfors uh -huh. que normalment no ho fan eh, el nostre equip d'educació de viària, els col·legis ja fan cursos i xerrades uh -huh. per uh, ensenyar els nens educar els nens però si després al carrer els avis i els pares quan van a recollir-los passen en vermell uh -huh. ells quan vagin sols també passen en vermell claro. i aquest és el problema sí, ah, sí és una cosa que es va passant de família en família i clar, ens trobem amb aquest problema uh -huh. sí, aquí s'han fet campanyes de sensibilització per, a, per evitar aquestes actituds uh -huh i bueno, intentem disminuir l'accidentalitat la, amb la nostra presència I aconseguir doncs, que hi hagi una millor fluidesa viària no? Sí, a, a la fi es tracta de, de mantenir la seguretat i la fluidesa uh -huh. eh, S'han establerts, s'han fet ja les operacions de sortida de, del mes de juny del juliol uh -huh. són previstes les operacions de tornada del mes de juliol i també les operacions de sortida i tornada del mes d'agost per mantenir la, la seguretat i, i la l'aflidesa. També tenim el fet que eh, en aquest moments s'està urbanitzant espais, estan fent obres a la via pública, com per exemple el gran del carrer Potosí... Sí, sí a l'estiu és l'època de l'any que més obres en via pública es fan per, precisament perquè disminueix molt la, la circulació de vehicles. Uh -huh. I tenim el Departament de Segre de Planificació d'Obres que és la que comunica totes les unitats la programació d'obres per eh, fer les inspeccions adients i que la senyalització sigui adequada i els nivells de seguretat de les obres aquestes igual. Des de les unitats eh, uh -huh. es fan les planificacions de petites obres que no uh -huh. afecten a la xarxa bàsica del districte de la ciutat uh -huh. i fem les, les planificacions de les obres que només afecten a la circulació de, dintre del districte. Seria el cas de la C58 d'aquí al costat amb bueno, el tema aquesta, del carril bau. Aquesta és una planificació eh, feta des de, des de planificació d'obres de la prefectura de la Guàrdia Urbana uh -huh. perquè afecta diferents districtes, és una sí. obra que afecta a, una xarxa, a la red bàsica de la circulació i és una entrada-sortida de la ciutat molt important uh -huh. i aquí eh, l'ha fet eh, planificació d'obres, Guàrdia Urbana Sant Andreu, Guàrdia Urbana i Nou Barris entre tots hem fet eh, l'estudi eh, de viabilitat de viabilitat d'aquestes obres i la sinyalització també podem parlar del tema dels autocars turístics no? sí, aquí a la... perquè aquí a... sí que parlem de districte de Sant Andreu al districte de Sant Andreu no, no tenim gaires autocars Auto no? a la ciutat d'ella doncs, tenim Antoni Maura, Port de la Pau tenim les zona a la família a l'Eixample al Paral·lel a Sants Montjuïc de Guinardó al Parc Güell però aquí a Sant Andreu no tenim realment eh, Clar, cap, que... cap punt en el que tinguem afluència massiva de turistes. Clar, perquè s'entendreu, a part de la maquinista, doncs poca cosa turística I, hi ha. No? I de moment eh, no venen a, a autocar. Exacte. Mm -hmm. Molt bé. Doncs si vols afegir alguna cosa més... Bueno, tenim la, en relació amb el que és policia administrativa garantir mm -hmm. la convivència als espais públics. Eh, especialment mm -hmm. les concentracions nocturnes, evitar les molèsties derivades de de les concentracions a espais públics uh -huh. eh, que són les que realment molesten de nit als eh, veïns. Molt bé. Doncs eh, cap a Solís, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui i esperem doncs, que tot això vagi en marxa i que no ens trobem doncs, amb algunes complicacions, no que evidentment com la Guàrdia Urbana doncs, tingui la possibilitat de... de... Orquestrar-ho torn, no? per dir-ho d'alguna manera. Sí, és, és la prevenció més que una altra cosa per evitar mm, precisament això, que, el, que els ciutadans eh, pateixin les conseqüències de l'estiu. Molt bé. Doncs moltíssimes gràcies. Hem de dedicar el, el caporal Solís per a la Guàrdia Urbana del districte de Sant Andreu i que avui hem estat parlant d'aquest tema, de la seguretat i la mobilitat i sobretot aquesta operació estiu que s'està ja portant a terme a hores d'ara. Doncs moltíssimes Gràcies. I nosaltres continuem amb el nostre programa d'avui. Escoltem una mica de música i tornem. Vinga, fins ara. Sí. Anem. Sí. Ahoy, si la pudiera, ay, si yo la pudiera, yo la pudiera, era encontrada... Eu la pondria em tu lavio Ai que la pondria em tu lavio Para poder te beçar E lágrima caio em tu la Molt bé, doncs el que escoltaves ara mateix la música de Peret que en el seu moment doncs, també ens va acompanyar en algun d'aquests estius dels quals aquests dies estem recordant algunes de les cançons d'aquesta època estiuenca. Molt bé, doncs ara, tal i com ens deia el caporal Solís cal gestionar les obres, cal gestionar... Doncs de quina manera es, es regulen totes aquestes obres. I la millor manera d'informar-vos és dir-vos que comencen les obres de la nova OAC de Sant Andreu. El districte de Sant Andreu ha iniciat les obres d'adequació de l'espai de l'antiga fàbrica Can Fabra, que acollirà la nova oficina d'atenció al ciutadà, una OAC, un nou equipament que se situarà als baixos del carrer Snedrià, 1121. Molt bé, doncs aquest servei disposarà de 258,5 metres quadrats i té com a objectiu millorar les condicions per atendre els ciutadans, així com l'entorn laboral dels professionals que treballen en aquest equipament. L'oficina tindrà capacitat per acollir tres persones, una més des de la seva actual ubicació a la seu del districte de Sant Andreu, plaça Urfila, i guanyarà en comoditat. La previsió és que pugui obrir el mes de novembre. I ara doncs, continuem parlant d'obres. Anem a parlar de l urbanització, de, espais del, del de dels espais del carrer Mollerusa, número 22-24, i de la Sèquia Madriguera amb Mollerussa. Us comuniquem que s'inicien les obres d'urbanització dels espais del carrer Mollerusa 22-24 i Sèquia Madriguera amb Mollerussa. Amb aquesta urbanització es completen les obres de remodelació del barri del Bon Pastor en aquest sector, a l'entorn dels edificis de protecció oficial. Doncs també hem de dir-vos que les obres inclouen un nou paviment i ampliació de les goreres, renovació de l'enllumenat, de les xarxes de servei i del clavegaram. També es plantarà nou arbrat. I també hem de dir que a partir d'avui i fins al 31 d'agost hi haurà millores del clavegaram del carrer Potosí. Avui fins al 31 d'agost es duran a terme les obres de manteniment de la xarxa local de clavegaram al carrer Potosí. El tram afectat serà el comprès entre el carrer Caracas i el passeig Guayaquil. I hem de dir que per aquest motiu aquest tram de carrers haurà afectat per una restricció a dos carrils de circulació per cada sentit. Doncs molt bé, doncs nosaltres continuem escoltant amb bona música. Pues sí, de verdad que ens n'anem a saber quina és la recepta de cuina que ens tenen preparada per al dia d'avui. Vinga, uh, a veure que, quins agradients hi posem avui. Home, Jaume! Tinc una cosa avui. Què dius? Sí, que tens, Ferran? Una cosa bona, bona, de a veure, fruita. A veure, a veure, espere. Aquests programes dedicats a la fruita que estem fent. I és Cake de Kiwi. Cake de kiwi. Ojo... Que podria ser pastís, però el cake i kiwi m'agrada dir-ho junts. A mi em ve el cap una cosa. Ojo, que el kiwi fa fer cake, també. També és veritat. També. Per tant, si és d'aquells lleugers, lleugers d'aquells que van lleugerament al vàter, no facis cake de kiwi, no, de kiwi eh? perquè, perquè faràs, faràs una kiwi de cake una que veuràs tu. Una quantitat de cake, kiwi, cake. Que no, eh? O sigui, bueno. que això seria per a la gent que té ganes de... Que, que va dur, allò que té ganes el de laxar-se. Doncs... I a part el kiwi té més vitamina C que la taronja, ho sabíeu? Què diu ara? Un kiwi cada matí Sí, Evita el, el... Ah. les complicacions estomacals d'anar de, de, de ventre Ah mira bé, que... eh? I a part té una quantitat de vitamines inumana Doncs imagina't Una bestiesa Vinga, va Doncs bé, què necessitem? Tres ous, tres ous, tres kiwis madurets. Tres kiwis no agafeu d'aquests durs que els tires al terra i trenquen la rajola. Tu saps de ve el nom de kiwi? Doncs no. Doncs moment d'aprendre cultura en aquest programa. Ah, És el mirar. moment, Ferran. Ah. Cambiem la música. Molt bé, música de cultura. Sí. Molt bé, Ferran. Doncs el kiwi és un simpàtic animaló, mmm, com un au, sí. com un au que viu a Nova Zelanda i es diu kiwi. Per què? Perquè té el color d'un kiwi. Però no és que es diui kiwi perquè hi ha una fruita que es diu kiwi, sinó que no. la fruita es diu kiwi perquè l'animalet també es diu kiwi. I que té el color del kiwi, que, que... es diu kiwi per l'animaló. Evidentment. És una mica És això. És una paritat. És és maco de veritat, eh? Apa. I també té vitamines el. el, el l ocell, l ocell, sí, sí. Vos que diu una cosa. molta vitamina. Vos que diu una cosa, el què? kiwi no surt de dia, només viu de nit. Ah, ah amiga, perquè no te alas. Però que no té ales. Ah, sí, té ales. No, sí. no té ales. Com que no té ales? Un kiwi té ales? No sé. Jo a la fruiteria no dit no, que em que ah, No, sé. Ah, bueno, apa. Molt bé, moment Molt bé. de deixar el programa de cultura. Tornem sí, de... per favor, deixem-ho ja sí, deixem una va, vegada. Anem, anem, anem. Doncs bé, 3 kiwis madurets, 150 grams de sucre, 110 grams de mantega, 140 grams de farina, uh -huh. 40 grams de farina de blat de moro... Un moment, Ferran, un moment de cultura. Saps d'on ve el blat de moro? Jo no ho sé d'on ve, per tant, continuarem amb el de cuina, va. Molt bé, un sobret de llevat... Sí? I una culleradeta de vainilla. Vainilla! Vainilla! Molt bé, primer de tot, muntem les clares a punt de neu. Sí? Si no voleu, no cal. No. Eh? no jo no ho volem. he fet mai. No si no volem, si no en sabem, no cal. No cal perquè us fareu mal, allò Exacte. millor. Exacte. Jo no ho he fet mai. No. Sempre que faig un pastís o un cake o... Mai faig això, tiro l'ou directament. A punt de neu, veia, veia, veia. Cake de kiwi esquiar, al punt de, de no, sí. neu. No, anem a cuinar, anem a cuinar. Tot seguit tallem el kiwi a d'ouets. Més o menys com la ungla del dit petit de la mà. De la mà, Dreta Molt o bé. esquerra indistintament. Molt bé. Home, si te les mossegues, deixa-la una mica. Eh? Eh, sí, no és, és, llarg, és veritat. Sí. A continuació, eh, a sobre d'aquestes clares, eh, i tamissem la farina. I, eh, que algú ens va escoltar l'altre dia, que algú ens que... va escoltar. Tamisar, agafar el coladorat aquell petit amb els forats petits i allò sí, sí, sí, sí. per no fer grumolls. I si no, que ens hagués escoltat. Exacte, eh? també. Ho hem explicat millor encara. Doncs tamissem la farina i el llevat. Sí. D'acord? Barregem tota la, van... amb la mantega, sí. eh? Sobretot, traieu-la abans a la nevera, ja mm -hmm. ho hem dit moltes vegades, perquè no estigui dura, estigui pastosseta. A veure, m'ho dic, farra. A veure, m'ho dic. Doncs ja ho saps, cada programa que fem no pastís. Déu. Va, què més? També tirem el sucre, la vainilla, els rovell d'ou, o sí? tot l'ou, si no ens ha donat la gana de, de fer-ho punt de neu. I ho, tot, ho posem tot ben barrejat. Veure, oh, la pregunta oh, és per què ho hem de fer-ho punt de neu si després es barreja tot? Oh, Posa'm tot! Bah, perquè potser en eh. comptes del pastís de fer 7 centímetres d'alta en farà 8. Molt bé, doncs escolta, sí, ja ho igual, barrejo tot aquí. Eh? Venga, després, va. Quan estigui la boca quedarà ah. tot de la mateixa mida. Quan ho tenim ja tot fet, ja està? Uh, sí, i afegim les farines sí? i les clares a punt de neu, si les hem fet, sí, hem fet? no les hem fet. No les hem fet. Molt bé, ho amalgamem tot, que vol dir que quedi allò ben barrejat... I el que, aquest, que, que, homogeni, que... Um... Sí, que dius, què és què? No ho sé, està d'embarrejar que no Si fossis un cuiner professional t'havies dit U homogenitzem, sí. homogenitzem, però no t'han usat ni dir-ho, això, per tant, és igual, sí, ho barregem. Igual. Eh? Ho barregem, eh?, i quan estigui tot així ben barrejat i direm els trossets de kiwi, d'acord? Posem el forn a uns 170 graus, el deixem escalfar una mica abans, no no... Sí. No poseu el pastís amb el forn sí. i l'engegueu. No, no, no, ja està. No. I si són 180, tampoc passa res. No passa res. Però sempre, uns 10 minuts abans que el forn es vagi escalfant, posem el pastís a dins i uns 3 quarts d'hora, aproximadament. pim ja. ja està! Ja està! Ja està! Facilíssim! Oh, quina no. olor! que jo no pugui menjar d'aquí. No, ah, no, perquè només de pensar-hi, ja... Ah, adéu, Ferran! Adéu. Adiós! Ei, i qui no se'n recorda d'aquest tema? La veritat és que ens hem de remuntar molts anys enrere, l'estiu del 1979, però la veritat és que va ser un d'aquells temes que punteros, aquells que ens va fer ballar d'allò més. La música d'Humberto Tozzi i aquest Gloria. I que estem això ballant i passar nos ho bé i gaudint de la bona música, doncs dir-vos que a l'estiu també podem ballar a Charleston. No és l'únic ball aquest el que estàs escoltant el que pots ballar, sinó que també t'oferim la possibilitat de ballar a Charleston. Això és el casal de barri de Congrés Indià. Podreu aprendre a ballar una coreografia de Charleston, aquest divertit estil de ball que ens transporta als anys 20 del segle passat. Avui es realitzarà una d'aquestes sessions i l'horari és de 6 a 7 de la tarda al Casal de Barri del Congrés dels Indians, del carrer Manigua, número 25, per 10 euros i doncs podeu inscriure-us de 5 a 8 de la tarda, de dilluns a divendres, al Casal del Barri. Molt bé. Doncs més coses que tenim a comentar-vos a dia d'avui. Anem a fer tràmits per renovar la targeta de residència per als nouvinguts. A Sant Andreu es fan sessions d'acollida per a persones nouvingudes amb la finalitat de poder informar-los sobre diversos temes com els recursos bàsics, que és l'empadronament, com obtenir la targeta sanitària, l'educació, etc també drets i deures de les persones aprendre idiomes la recerca de feina com i on fer-ho la llei d'estrangeria fer l'arrelament, renovar el permís de residència o obtenir la nacionalitat i hem de dir que al final de la sessió es lliura un comprovant d'assistència la propera sessió doncs, serà demà dimecres les, I, les i dades en... de contacte doncs, seran a la l'agenda collida de Sant Andreu l'Emma i l'Ivan i podeu enviar un missatge a collida5.com i atenció perquè ja sabem quan comença la Lliga, ja sabem quan els podrem escoltar els partits del Sant Andreu a través d'aquesta emisora. Doncs dir-vos que el primer partit serà l'Uriguela contra el Sant Andreu, que és el partit que obrirà la Lliga. Ja coneixem el calendari de Lliga d'aquest proper any, 2012-2013. L'equip debutarà a Terres Valencianes amb un primer desplaçament força llarg a Oriola. El primer rival que visitarà el Narcís Sala serà un recent ascendit al Prat. El Sant Andreu acabarà la lliga amb despassament a València per jugar contra el Levante B. I el primer enfrontament amb un equip català serà tot just en la tercera jornada. Amb la visita al Camp Nou de Reus, el Sala rebrà llavors dues visites consecutives, el Vilarreal B en la jornada 4 i el Llagostera en la jornada 5. El calendari ha volgut que l'equip disputi cinc partits consecutius contra rivals valencians, de la jornada 7 a la 11, un tinyent, olímpic de Xàtiva, Huracan, Alcoyano i valència Mestalla. Quatre partits consecutius contra d'altres catalans a la jornada 12 a la 15, Espanyol B, Nàstic, Badalona i l'Hospitalet i 3 partits consecutius contra equips balears, de la set sala 18, Binissalem, Salem, Mallorca Bé i Atlético Balears. Doncs ja ho sabeu, uh, comencem la lliga de banda a casa de l'Origüela i després doncs, ja és anar escoltant la sintonia de Ràdio Trinitat Vella per estar informats de tot tots uh, dels diferents partits que es vagin realitzant cada jornada. I ara parlem d'aquest uh, divendres, i és que la plaça de Massades us ofereix una nit de jazz. Cada divendres de juliol, en la plaça de Massades s'omple de gom, gom perquè els veïns que s'hi apleguin doncs, puguin escoltar jazz. El Centre Cívic de Sagrera organitza les nits de jazz amb la col·laboració de l'Escola de Músics, eh, BSN, Fusió i el Taller de Músics. L'objectiu és dinamitzar la cultura musical del barri i alhora fer de trampolí per als estudiants. Aquests concerts duren una hora i són totalment gratuïts. Molt bé, doncs són estudiants del taller de músics i des de fa un any que formen el grup Dac Quintet. Ells són els encarregats d'obrir aquest cicle de música i estan molt orgullosos de poder participar-hi. Aquesta és la segona edició de les Nits de Jazz que organitza centre cívic La Sagrera. L'any passat, prop de 400 persones van gaudir cada nit dels combos a l'escola de música BSN Fusió. Aquest any, com a novetat, també pugen a l'escenari els estudiants del taller de músics. No canvia, però l'emplaçament dels concerts serà a la plaça de Massades. Els concerts són gratuïts, com dèiem, i en total són 5 els grups musicals que hi participen. Aquest divendres serà el torn d'una formació de l'escola BSA i fusió. Molt bé, doncs d'aquesta manera nosaltres que marxem i us deixem aquí perquè passeu una, bona, una molt bona tarda. Donar les gràcies a la Raquel... Ballesteros per haver estat avui aquí en aquest programa també a la Belencano qui l'hi perquè finalment doncs, ha aconseguit entrar a la carrera que volia Periodisme tindrem una nova periodista aquí en aquestes zones i també donar les gràcies al David Pérez sense el qual doncs, aquest programa no, no hauria estat possible perquè és qui comanda aquesta nau doncs nosaltres que marxem, que passeu una molt bona tarda adeu-siau of the facts.